І за торбину на грудях його смикаєш. А дід Гордій, ледь розкривши равлики стулки очей, Каже, що таки хоронили його давно, Ще під парубком. У вуса ледь засіялися, Ну, зодягли його в дубову сорочку, Застелену зсередини білим крамом, Руки на грудях склали, Та й понесли його з хутірця, Ранньої весни понесли». А ви, діду, пам'ятаєте, як вас несли? Як же ви пам'ятаєте, коли на вас дубову сорочку задягли? Дивно задягли, значить, бо тепер от коли на кого задягнуть, то він уже нічогісенько не годен побачити з цієї сорочки. Як же ви бачили? Ну і очі у вас. Еге ж, очі в мене, каже дід Гордій. Усе бачили тоді в небесах синіх. Саме жайворонки повернулися із вирію. Трипочуться грудочками вгорі і так виспівують, що страх славно, здається, ніколи б не вмирав. Дивлюся в небеса, а мене несуть дядьки на плечах, і дубова сорочка пахне свіжими стружками. Дикі гуси тягнуться наді мною до Дніпра. Один за другим качині табуни пролетіли, і так легко дихається на дядьківських плечах, і такого вітру в грудях, що, здається, легкий та звітрений, полинув би разом із дикими гусьми до Дніпра, полинув би в качиному гурті. А як до села нашого стала доходити процесія, то жалібно заголосило жіноцтво. Мати з батьком заплакали-заридали, і навіть заплакали дядьки. А дядьків багато набралося на мій похорон сусідніх сіл. Плачуть, що такого молодого несуть на кладовище. Помер, життя не звідавши. І мені самому в дубовій сорочці закортіло плакати. Уже й в небесах не радують, Уже й летіти до Дніпра в качаному гурті не хочеться. Оцією дорогою тоді йшли, що зараз із тобою йдемо. Ось тут вітряк стояв, уже нема вітряка. Згорів минулої війни, а тоді, ще поза минулої війни, тут усе й сталося. А сталося таке, що тобі важко втямити нині. То завтра втямиш, коли розумом виростеш. А сталося, що поклали мене в дубовій сорочці отак під тополею старою. Давно вже нема тієї тополі. Плакати не плачуть, а лише бурею, крик і гвалт і стрілянина. Такий райвах кругом, коні ржуть, худоба реве, хтось біжить, хтось тікає, а я лежу. Бо сказали мені покійному лежати, лиш небо над головою бачу. А в небі що? А в небі гайвороння під смушевою хмарою в'ється. Вихорами злетіло у височінь. ну, думаю, скільки гайвороння багацько. А потім сила якась підхопила мене, зірвав із себе дубову сорочку, бо чого ж це я вилежуюсь, коли бій кругом, коли процесія, вже й не процесія ніяка, та й непокійник я, живий, здоровий. І навіть шаблю стару козацьку тримаю в руках. Та шабля муляла бік від самого хутірця. Господи, що діялося тут біля вітряка? Тих реквізиторів німецьких, що від Центральної Ради, побили-посікли на капусту. Бо хто ж із їхньої банди боявся похоронної процесії? Ніхто не боявся. Вони тут безпечно отаборилися та полуднали з горілкою, книшами та шинкою, що по людях награбували. Значить, полуднали. А процесія по них і вдарила, хто з чого мав. Хтось що поховав під полою, там карабін чи обріз, постріляли і пошматували їх на капусту. Вже та процесія не плаче і ридає, як ото за мною живим ридала. Хоча, здається, чому не ридати, коли стільки покійників під вітряком. Уже процесія кинулася поміж худоби, що реквізитори у людях реквізували для німців. Уже хто свою корівчину вилучає – Хто тилицю, хто овечок визбирує своїх, а те гнуздає коня, коней позапирано, а хто прямо сідає на воза, де печеного хліба накладено, чи на грабарку.